Лариса Денисенко. «Забавки з плоті та крові». Новела з десяти частин. Видавництво «Кальварія», Львів, 2003 рік. Читає Світлана Дмитренко. Якщо ви гадаєте, що історія, яку оповідає у своєму романі-дебюті Лариса Денисенко, хоч у чомусь схоже на ті, що ви чули до цього, ви дуже помиляєтесь. Карнавал, який мимоволі дарує добрий усміх. Забавки з куметним перевдяганням та химерною зміною статі. Сила селена гуморично-смішних рефлексій на тему стереотипів, які ми витворюємо щоденно – наївних, вульгарних, сентиментальних, історичних, культурницьких, вікових, тусовочних. Кожен читач може продовжити список або й укласти свій. Однак, попри все, це зворушлива лав-сторі. Втілити у життя свої п'яні обіцянки на тверезу голову – це навчить вас тримати язика за зубами. Ернест Гемінгвей Усі дати, назви, імена та обставини вважати виключно вигадками авторки, які не мають нічого спільного з реальністю. Частина перша. Забавки. Ерік. Я з дитинства ненавиджу англійців. Тобто не зовсім ненавиджу. Просто мені здається, що вони завжди щось до мене мають. Прискіпливо ставляться до всіх моїх дій, навіть найневинніших. Їм не подобається моє виховання, не подобається, як саме я вживаю їхній традиційний чай. Вони обурюються з того, що я не витримую навіть запаху вівсяної каші, а про те, що їй треба їсти, я й думати не можу. Інакше зіпсую собі весь ранковий настрій. Я не опанував мистецтво верхової їзди. Я не вмію носити циліндра. Часто не маю в кишені носовика. Та що там? Я взагалі ніколи не маю в кишені носовика. Така поведінка, як на англійців, нікого до добра не доведе. Це сором не мати при собі носовика. Зараз пошматую на англійський стяг. Ось що мені постійно крутить їм сказати. Я їх дратую, тому вони дратують мене. Можливо, в такому протистоянні за схемою я-версус-англійців, англійці-версус-мене, винна моя мати. Це вже я трохи кокетую. Насправді, я впевнений, що саме вона, моя свята матінка, в цьому винна, ну, ще, може, Хем, то такий, але про нього трохи згодом. Моя мама – заслужена вчителька англійської мови, котра у своєму професійному англійському світі славетна тим, що винайшла нову хитру методику, яка має допомогти дітям, бідні діти. Наш час їх постійно змушують вчити іноземні мови. Краще опанувати англійську граматику. Скільки я її пам'ятаю! Звісно, що маму, а не граматику. Граматику я не те, що не пам'ятаю. Я її ніколи і не знав. Завжди була і залишається прихильницею постаті та творчості старегана Хема. Це такий видатний американський письменник. Якщо ви є культурною людиною, яка народилася у вік технічного прогресу і яку не минули одна чи дві культурні революції, то ви не можете не знати про Ернеста Гемінгуея.